Далекі гості. Ми з Романом Іванничуком перемогли в літературному конкурсі і тепер їдемо на Всесвітній фестиваль молоді та студентів. Це у Москву. Бо в 1957 році він вперше проходив саме там. Радості повно. Ми щойно одержали дипломи про закінчення університету. Від двомісячних військових зборів вивільнилися. Однокурсники десь там, в лісових таборах під Овручем. А ми на фестивалі. Окрім нас, в делегації майже всі комсомольські функціонери. Щоправда, уже в Москві знаходимо сестер байко. Вони тоді щойно прогріміли на цілий світ, та ще Юрій Малявський, він у групі перекладачів. Там зазнайомилися із Галею Горбач. Вона нас закидала мюнхенськими виданнями української еміграції, посмертні видання листів Драй Хмари поезії «Діми». Польські українці Ярослав Грицьков'ян, Михайло Козак додали ще до цих видань. Так що ми повернулися до Львова збагаченими. Дармо, що перед виїздом інструктувало нас КГБське начальство доповідати про всілякі ворожі вилезки. Але я не про це. Я про художню виставку. Повели нас на її обговорення в парк імені Максима Горького, а виставка «Світова» – молоді митці звідусюди, і чи не все абстракція, бачена нами вперше. Ну, що це таке? Дискусія, крики, непримиримість. Як могли таке виставити у нас? То хай гнулий капіталізм розкладається. Виявляється, це одна з умов організаторів фестивалю. Хочете приймати гостей зі всього світу, то і представляйте всіх. Щось і ми там прокричали, але хто нас слухав? Уже у Львові розповідаю знайомим художникам про бачене і чути, про ту виставку також. А Володимир Патик і заводить мене до Романа Сельського, подивитися, як наш найкращий художник малює. А він спершу частую розмовами про мистецтво наше і світове, виймає великий альбом. Про Архипенка чув. Найкращий український скульптор. Звідки чув, не чув? Я ж тоді не знав, що у нашому Львові кілька його робіт було знищено, як негідні, поміж інших творів українських емігрантів. На ті московській виставці наще частували пивом. Густувала в нашій родині на моє запрошення подружня пара німців, антифашистів. Водили ми їх по Львову, в театри, на художні виставки, скульптурні майстерні. А то заприсяглося вивезти на природу хоч того й не мали б права чинити без спеціального дозволу спецслужб. Але ж Янівське озеро неподалік від Львова досить вабливе, та ще й прекрасний сосновий ліс поряд. Примостилися ми подалі від дороги між соснами, освіжилися в прохолодній воді, готуємося перекусити. Коли ж якихось два охоронці берегом забігали, всіх відганяють, до нас також. Тут сьогодні не можна, прошуся, Гвості ж німецькі, шкода ж так, навіть не пообідавши до Львова повертатися. Та й наливаю водникам-лісовикам більше, як по склянки. Ну то приберіться, он за ті кущі, а то і тихо будьте. За якихось півгодини загуркотіло над озером. Постріли бабахнули. Моторниками гасало поміж очеретяними острівцями кілька мисливців. Але ж заповідна зона... Полювання на качок під Львовом заборонене взагалі. Вскакую я ж під тих своїх кущів, Хочу протестувати, зняти крик, закликати до порядку браконьєрів. Що це ви собі дозволяєте тут? Пізнаю на одному з човнів першого секретаря міському партії, затятого мисливця. Певно, і він мене впізнав. Наче мені й рукою махнув, проте своєї забави не кинув. Просто в дальніший кут озера перекочували. За якийсь час столичні бонзи вирішують підвищити його в посаді, переводять на Закарпаття, очолити тамтешніх комуністів. А значить, стати господарем і над усіма добрами, мисливськими угіддями також. Ну, там уже ніхто не стримував розгулу мисливських пристрастей, розповідали знайомі письменники. Тим більше, що на тих мисливських угіддях не бракувало високопоставлених гостей із столиці, і завжди вони поверталися з королівських полювань із здатними трофеями. Ви було побувати на закордонному полюванні. Тепер уже я гостював у своїх німецьких друзів перед гір'ї Гадза Це поменша копія наших Карпат. Син моїх друзів антифашистів самотужки вивчив російську мову, і то непогано. І коли в округ прибували якісь поважні гості і для них готувалися на їх Неофіційна імпреза, то майже ніколи не брали офіційних перекладачів, але ж не формалів. От і цього разу дзвонять йому, що завтра мусять вибиратися в гори, як і минулого разу. Товариш пояснює, що має гостя колишнього в'язня герштенського табору Штохбах, нині українського письменника, то не може його лишити. Щось порадилися і вирішують якщо він письменник, то бери і його. Я до мисливського племені не належу, але чому б не поїхати в гори? За нами прибула машина, порушили. В лісничіці несподівано виявляється, що я знайомий з їхнім високим гостей, заради якого і влаштувалося полювання. Це перший секретар Башкирського церка. Ми були у нього на прийнятті пару років перед тим, коли приїжджали в Уфу на тиждень української літератури. Полилося тоді не лише кумису. Пригадали ми те, пошартували. Він, виявляється, прибув сюди з поважної нагоди. Башкирія дружить із округом Гале. Тож вони із дружиною вирішили провести відпустку саме тут. Полювання було вдалим, кож у заповідній зоні. Ми таки навчилися педантичних німців заплющувати очі на деякі параграфи законів, особливо, коли це стосується керівних привілегій. Навчили ми їх. Башкирський гість підстрелив сарну із щойно подарованою йому розкішною рушниці. Моєму другові довічно повідомили, що ціна її еквівалентна ціні польсквагена. Із господарів також дехто відзначився. Потім була іще одна сарна нарожні, рожні. Зазлегіть, і оброблена. Ну і імпровизовані столи із розкішним вибором наїдків та напитків. Бо ж приватна власність, номенклатурного бюрократа тоталітарних систем. Вся держава із її природними багатствами. То чого ж їй не скористатися? Був період, коли до Львова зачастили московські поети. Начеб на військову передпідготовку. Отаборювалися в редакції військової газети. Але прагнули зустрічі із львівськими колегами. Я працював тоді на телебаченні. Організував їхні виступи з екрану. Назову, бодай, імена Межирова. Винокурова, Коняєва, Познесенського, Львова. Якраз були Винокуров з Мажировим. Після телепередачі ми запросили їх на вечірку. Аж бачимо разом із цим ще один. Виявляється, то Отковський. Якраз гриміла його пісня про цілинників. Єді ми друзі в дальніє края. Запрошуємо і його. Винокуров обурився, відводить мене в бік. Вони в Москві з Іотковським не п'ють. Приходять вечором в одну художню майстерню, той Іотковський отже підхмелений, з намакіяженою дівцею. «Знайомтеся, – каже, – це полька, з дворянського роду. А нам вона вже очі намулила на академічні. Гастролював у Львові муслій Магомаєв. З ним кілька земляків-джигітів, як підтанцьовки чи підспіювання. Готуємо передачу на телебачення – для колориту вирішили відзняти його прохід по Львову. Все вийшло добре, і тоді один із джигітів запрошує нас зайти до його в номер. Інтуристівський люкс. Там шампанське, легка закуска і ціла група дівоцтва, захоплені, про музику говорять, про свого кумира. Збираємося із Борисом Бобинським іти. Нас же один джигіт зупиняє перед дверима. Можете залишитися на ніч? Тут цих шанувальниць музик більше, ніж джегітів. Щоб жодної необрази. І думаю собі, якщо ці дівчата, ці меломанки, також богема, то треба тікати. Не знаю куди, але кудись подаль. Один із редакторів журналу Дупля, Павло Мурашко гостював у Львові, в нашому колективі. Приїжджав, власне, за приватним викликом, але завжди полагоджував літературні справи, збирав гроші на передплату тієї ж дуплі. У нас тоді це годі було зробити. Тож він тратив тут на себе зібрані карбованці, а там уже розплачувався кронами. Поки не слідкували за ним, то наче й рукописи сам Видавський перевозив, а часом стало скрутніше, мусів бути обережніше. Я зазнайомився з його батьком випадково, Їздили ми письменницькою трупою до Чехословаччини. І ось у Карлових Варах бачу оголошення про виставку української вишивки. Я тоді до того ж не знав, що у Чехословаччині дав собі раду чималий гурт українців. Оглянув з приємністю ту виставку, щось там записав, захоплюючи до книги вражень. І тут до мене підходить ставний, старший чоловік. Від мендовується, інженер Зі славетної родини Мурашків. Поговорили ми з ним. Я прощаюся, треба до своїх. А він виймає із кишені кілька крон. Візьміть, почастуйте колег пивом. Від мене, від Мурашків. На цей раз, а йшло літо 1968 року, вже близько був і той серпень із нашими братніми танками. Мурашкові у Львові привелося тугувато. Дзвонить до мене Павло вечором. Миколо «Завтра маю від'їжджати, але мене щось тривожить. Проведи мене». Заїжджає він до мене зранку маленьким фіатиком. Я вже зібраний, але він хоче, щоб я провожав його аж до чопа. «Ну, – кажу, – йому це вже забагато. Але вони за мною ходять по п'ятах, щоб ще чогось не втнули. Той показує мені сіру волгу, що трималася від нас метків за двадцять. Однак до чопа це забагато». Торгувалися ми на тому, що проводжатиму його до стрія. Але йому ще треба заїхати до Калинців. Що ж, рушали. Павло – першокласний водій, та й Львів знав добре. Крутився сюди-туди львівськими вуличками, відірвалися від наших непроханих приятелів. Але коли відходили від Калинців, знову примітили ту Волгу. Але, щоб не було, нам одинаково треба було рушати». Вибралися за місто із тим нашим конвоєм. Солонка. Тут Павлові виявляється, що треба відвідати Славка кендюра. Завертаємо ми у двір Волга на горбоку. Нам її видно, наче ми на долоні. Тож кендюр відкрив двері до стодоли і там вивантажили чималий пак, вірнівши валізку, як ото тепер човники такими послуговуються. Що там було, не знаю. Так ми і їхали. Дві машини одна за одною. І лише там, перед самим стриєм, Волга вирвалася наперед, зникла десь. Ми зіткнули вільніше. Але, виявлялося, раділи рану. Вже в самому стрію зупиняє нас наряд автоінспекторів. Проїдемо з нами міліцію. За вами, за власником тієї он машини, якийсь тяжкий гріх числиться. Ну, ми нічого не порушували. Нам не страшно. Але начальник міліції оповіщає Павла Мурашка, що його затримано тому, що він вчора, повертаючись пізнім вечором до кемпінгу, збив людину і залишив її помирати на обочині. Машину заганяють у свій гараж, Павла на допит, мене ж відпускають. Ви не винні, нам це відомо можете їхати до Львова, але ж пояснюю я, він мій друг, майже мій гість і я мушу знати. Нічого. Якщо виявиться, що він не збивав цієї людини, ми його відпустимо. Дотепні на вигадку, ті браві хлопці. Хіба ж не так?»